Стояли збудовані гарно їхні оселі на схилах схилястих ущелин Олімпу. На чорнохмарного всі водночас нарікали кроніда, що побажав бойову дарувати він славу троянам. Це не тривожило батька богів. Від інших далеко, славі радіючи власній, він в гордій сидів з самотині. Поглядом трою обнявши і човник крутобоки Ахеїв, Мідь, що яскраво виблизкує, і тих, які гублять і гинуть. Доки світало на сході, і день розвіднявся священий, Доти з обох боків сипались стріли і падали люди. Вчас же, як в гірному виярку, Стане обід готувати муж лісоруб, як уже він дерева рубавши високі, руки наситив свої, і дух обняла йому втома, серце ж його умліває бажанням солодкої їжі, вчасто й відвагою повні данаї прорвали фаланги, товаришів, закликаючи лунко, вперед. Агамемнон кинувся перший і вбив Біенора, керманича Люду. Зразу ж, а потім поклав і Ойлея, погонича коней. З коней зіскочивши, сміливо вийшов цей проти Атріда. Але, як кинувся вперед, Агамемнон загостреним списом в лоб йому вдарив. Не стримав шолом його з міді важкої. Спис проломив, і шолом, і чоло, і всередині мозок з кров'ю змішав, і приборкав Ойлеєві напад завзятий. Кинув обох їх на місці, володар мужів Агамемнон, голими грудьми світили вони, бо зняв із них зброю. Потім так само він Зиса озброєння зняв із Антіфа, з двох пріамідів. Побічного і шлюбного сина, обидва разом були в колісниці, бо кіньми в ній правив нешлюбний. Поряд же славний Антіф був, колись на галявинах Іди, де вони пасли овець, зв'язавши лозиновим пруттям, їх захопив був Ахіл, але, викуп, узявши, звільнив їх. Нині ж їх широковладний державець Атріда Гамемнон, першого списом у груди якраз під сосочком уразив, другого вухо ударив мечем і з повоза скинув. Швидко з обох познімав бойове їх озброєння гарне, їх, упізнавши, біля кораблів, бо швидких ще раніше, Бачив тоді він, як зіди привів їх ахіл прутконогий. Так начелев, що, забравшись у лігво долані меткої, легко малих її діток хапає і міцними зубами трошить їм кості, і життя нерозквітлого їх позбавляє. Мати ж їх... Хоч би й була недалеко, нічим вже не може допомогти їм сама, бо жахливим охоплена дрожим мчить стрім голов крізь дубові гаї та гущавини лісу, змилина потомуся від страшного тікаючи звіра. Так же і двом цим ніхто із троян врятуватися від смерті не допоміг, самі бо вони від аргеїв тікали. Потім Пісандр від руки його впав, і полох войовничий, Мужнього серцем сини Антімаха. Колись він багато золота від Олександра узявши, Дарунок блискучий, проти повернення був Єлени, вождю Минелаю. Отже синів його двох захопив Владара Гамемнон, Разом в одній колісниці, де вдвох вони правили кіньми. З трепетних рук їх одразу блискучі випали вішки. Коні убік понесли, як лев той атріт до них раптом кинувсь. Навколішки впавши, благали вони з колісниці, не убивай нас, Атріде! достойний ти матимеш викуп, скарбу багато лежить у домівці вождян Тімаха, золота й міді, й заліза, що так його важко кувати. З радістю батько наш викуп за нас тобі дасть незліченний, тільки почув, що живі, на човнах ми лишились Ахейських.